I början av 1942 har Sverige drygt 71 000 fordon- motorcyklar oräknade som drivs med gengas- eller generatorgas som det egentligen heter. I december är antalet gengasdrivna fordon över 73 000. Som drivmedel är gengasen klart dominerande- men det finns risker med gengasen som kräver efterbesiktning. Gengasen är så pass ny företeelse- att eh, den har en massa barnsjukdomar vilka yttrar sig dels ut i brand dels ute i eh, förgiftningar och vad beträffar branden så har ju mycket stora värden gått till spillo på grund av att inte det inte har varit riktigt monterat, inte nog med bilarna utan för landet oersättliga produkter vilket gjorde att eh, brandstarifföreningen gjorde en framställning till kund om en efterkontroll på alla gengasbilar. Ja, det har brunnit upp lader och så vidare. Ja, det är också. Men om de är ute och kör med, låt oss säga, med foder eller ved eller andra dyrbara saker och det brinner upp alltihop så är det ju inte kan inte ersättas. Det, det kan inte i lillasset menar man i Ja, Jaha. det har att inte många gånger. Ja. Och, dessutom så är ju gengasen synligen giftig. Varför man måste försöka med allt på allt sätt att skydda såväl förarna, passagerarna i passagerarbilar och bussar som även utomstående för dessa engasriktningar. Expertord av major Walter Elliot, reporter Sverker Martin löv. Förutom gengas används som drivmedel också acetylen, lysgas och metan. Dessutom finns det nu i Sverige också nära 2000 eldrivna fordon. Sveriges import av kol och olja är avskuren sedan den första krigsvintern och nu sätts stora resurser in för att få fram tillräckligt med bränsle från skogen. För nu värms bostäder, arbetsplatser och skolor med ved. Under tre dagar tillåts varmvatten i hyreshusen och vid det stora julbadet gör Stockholman av med 12 000 kubikmeter ved extra– Överallt i städerna ser man de stora vedstaplarna, fem meter höga och långa som hela kvarter. Livsmedelsransonerna är de knappaste hittills under kriget. Vid midsommar kan svenskarna köpa 150 gram kött på sina ransoneringskort per person och vecka. Men trots den knappa försörjningen visar det sig att folkhälsan aldrig har varit bättre än nu, men bristen på tvål och tvättmedel gör att löss och annan ohyra härjar. Trots den goda folkhälsan härjar TBC i Ådalen i Ångermaland och dit kommer den första bussen för skärmbildsundersökning som tuberkulosföreningen ställer till förfogande. Man räknar med att kunna undersöka hundra personer i timmen.